Hola, bones a tots. Esteu escoltant 1984, un nou programa, una setmana més. Avui és un programa especial perquè tenim uns uh, convidats molt especials. I si vos pareix, vols nou presentant. Uh, si vols començar tu, Justin. Oh, M'heu Justin Cachara, soc de la República Democràtica del Congo i soc aquí a Mallorca. Jo som la Maria Matalana Obrador, la gent m'aconeix per Nana i jo som d'aquí de Mallorca i justament fa uns dies que acabo d'arribar eh, de, de terres africanes de passar-hi un anyet. Idò, si vos, si vos pareix, jo proposaria fer la línia de escoltant unes cançons que són vostres, que les heu gravat a, a vosaltres mateixos i que expliquen una realitat que després eh, ens aniríeu explicant a poc a poc, però això... Eh, quina cançó escoltarem primer de tot? Jo proposaria que començàssim amb Fatigue de Guerre, que significa esgotats de guerres, i és, serveix una mica per introduir eh, els país d'on és originari en Justent, que justament és un dels països eh, allà on més afectat i continua afectant eh, la situació de guerra, i és perquè la seva gran desgràcia justament és ser un, un dels països més rics del món, que el converteix en un dels països més empobrits. I és una mica aquest reclam és n'és responsables d'aquestes guerres. Molt ve d'em a escoltar, sa cançó fatigué. N no de guerre, les som fa em pau. la mal de no politiccions a estan ja ben forts Ben cansats ja de tantes guerres De tants interessos aculs D'espoliacions i de les grans multinacionals Que esgeixen es les interès Et es obligeixen de leur nació Mais les interès que nous apports són de guerre et de tuerie et de violance. Quantes declaracions de pau, quants discursos que no ens convencen són els mateixos que ho fan, que venen les armes que provoquen tantes morts. sorprès no m'esperava aquestes músiques tan xules i que realment te transporten a una altra realitat eh? no? però el... jo me'n se m'acorria de lo que estàveu diguent abans de lo del Congo i tal una frase d'en de Eduardo Galeano de, de, en referent a Sud-amèrica que deia que com més ric era la terra més pobre era la gent que l'habitava no? una miqueta és lo que, lo que se m'ha vengut tot d'un en el cap. ¿Qué nos explica esta canción? Me lo contaba una miqueta, porque la verdad es que sí que entran, entran a, a trazos, ¿no? Pero entonces eh, todo lo otro, yo lo manco, una miqueta. Me demanda un poco, que esta canción puede explicar? Ok, esta canción me lleva todo el la República Democrática del Congo. Aquesta cançó diu que el du directament a la República Democràtica del Congo. Congo. Congo Escoltant aquesta cançó, tu ets al Congo i balles en el rima de la música congolesa. De de guerre... Qui s'ha fet da nostre peio Congo? Però ha estat víctima de guerra de de la guerra que ha passat que està que està nostre poble. No no som engagés a denncer per tot el moè en utilitzar tots les mos de comunicació possible. Notresmoss han compromès a denunciar per totes les vies possibles la situació aquesta. Di fet qu'il é difícil d d'affronter directament o de rencontrer directament les persones responsables. A tasca, és ben difícil trobar de cara a cara les persones directament responsables. Per exemple, les persones que provoquent, que finançen les guerres sans conèixer les conseqüències surterrenes de les guerres. Per exemple, les persones que financi que financien les guerres són el seu sobreterreny quan passen aquestes guerres. En parlant de grans multinacionals. Xerrant de, de grans multinacionals. Alors, la música ha estat una tècnica per poder fer arribar aquest missatge. Sa música has dehaver una d’aquestes estratègies per vehicular aquest missatge. Annem on u que no som fatigué de guerra. En una paraula sa cançó diu: estem ja cansats de guerra. Et cansats nous... no fatigats de guerra. En ho fesho en de vigilà a la població africana. I és una crida a sa vigilància per part dels pobles del nostre poble. De ne se pas. Amb valer dans la manipulació de politic. De no deixar-se embalar eh, de no deixar-se convèncer per la manipulació de, dels que en són responsables. Per que parfois no regardons seulementment les persones qui finn o de Graiti nacional qui fin s'han regart la responsabilitat de autoritats africanes dans aquest situació. Perquè a vegades només, Nos concentram en mirar les responsabilitats de multinacionals i de persones que financien les guerres, però també hem de pensar en la responsabilitat dels nostres governants. A aquest nivell, nous les disons que nous som fatigués de tigueries, nous sommes fatigués d'être de refugiés, nous sommes fatigués de tiberi, sommes fatigués la crisi i de moltes És en aquest sentit que nosaltres els que estan cansats de matances, cansats de ser refugiats, cansats de patir... De crisi. Cos por la que l'on ha utilitzat un ton très fort. Nous sommes fatigués de guerre. I és per això que utilitzam un tot dur que diu, estem ja cansats, esgotats, paraules esgotats de guerres. Anem a ser la chanson per explicar. I en una paraula, amb algunes paraules, això és el que vol dir aquesta cançó. Fatigats, eh, fatigats de guerra, fatigats eh, suposo que també de, de, de tant de responsables, perquè n'hi ha molts, si, si fossin tan pocs eh, potser seria més fàcil no? acusar i tot, no? però hi ha com una redistribució, una distribució de responsables, que no? cadascú s'amaga darrere, darrere ja siguin empreses, darrere de, siguin eh, polítics eh, i tots tenen eh, un gram de responsabilitat que a vegades sembla que sigui hipòqueta, però tots junts fan, fan molt. No? I ja que xerrem de guerra i tot això, eh, Justín, què, su què suposa una guerra? Està clar que estem fatigats de guerra i de, la, i de població. No? I de la població està fatigada, què suposa una guerra? Què és es que pot signifiar una guerra? On coneix que la població pot ser fatigada d'una guerra, què és es que una guerra la guerra pe signifi que jo pu ve en compte d'un exemple reial qui me concerna. Jo vos puc parlar eh, de lo que significa la guerra, posant-vos el meu cas particular que pot ser un exemple de lo que pot significar una guerra. Pas que jo he ve la guerra, ja téu víctim de la guerra. Perquè jo he viscut la guerra i jo nhe estat vítima. E heguté l'amèrtim de la guerra. I jo he, he estat testimoni de tot lo que ha significat la guerra i és per això, en una de chansons cançons, jo dic que jo soc parmi ceux qui peuvent parlar-vos de la guerra. I és per això que dins una de les cançons ja dic que jo soc una d'aquelles persones que pot parlar-vos de lo que significa la guerra. I qui no jamais mai la guerra, qui le coneix, soit a l'internet o soit dans des journaux, mais qui ne la vivent pas. Però no és lo mateix.cut una... veure-ho per internet, sentir-ho que har viscut sobre la teva pròpia pell, una guerra.Avant la guerra nu sin nos etigu jo com lesotres. Abans de la guerra, nosaltres com els altres també estudiàvem. On feser nore vi normalment com lesotres. Fèiem la nostra vida normal com les altres persones. Meló que la guerra ttarivé, però quan la guerra va arribar... Totes les activitats són paral·lisades. Totes les activitats foren S paralitzades. Sense citar a aquell nivell, a tot el nivell. Sense citar un nivell concret, perquè va ser tots els nivells. Les tueries arriben. Les matances arriben. Les massacre arriben. Les massacres arriben. Una desolació total arriben. Una desolació total arriba. En 2002, je feia l'université. El 2002 jo estava estudiant a universitat. la universitat. la ciència de de comunicació. Estava estudiant Ciències de la Comunicació. J'étais en deuxième de graduat. I estava fent segon curs a la universitat. J'étais en train de faire eh, mon stage dans une radio nationale auvira. Estava fent les meves pràctiques de segon curs a la ràdio nacional del país, situada a Uvira. Obvira és una frontera amb el Burundi, una frontera amb la Tanzania, en travesant el lac euh, Tanganyika. Uvira, que és del Congo, fa frontera amb Burundi, i amb Tanzània travessant el llac Tanganyika. Et la m guerra m'ha sorprès aquí. I la guerra em va sorprendre a Obvira. I que la guerra arriba, per a qui no sap la guerra, i quan la guerra arriba, perquè no en saben res de la guerra. Tu n'apli le temps de penser à ceux qui sont derrière tu. No tens temps de pensar ensós que tens darrere. Ma maison. Que meva. Tu sais que je pouvais avoir. Tot lo que pogués tenir. Ma família. Se meva família. tot lo que jo deixava enrere. Gem si trouvais seul dans un bâton qui mener el refugigia en Tanzània. Em vaig trobar tot sol dins un vaixell que conduïa tots els refugiats cap a Tanània. Sanhan conètre l'àcid de ma família. Sense saberbre que li havia pogut passar la meva família. pres avoirxaat 10.000 fois, l'lecu eh, de fil pur arribar a ser bató i després d'haver pogut escapar uh, diferents vegades a, uh, a tirs uh, per poder arribar en aquest vaixell. Difícil haver-hi perquè t'hi rencontres de persones com tu qui som mort. Difícil de situar-te perquè trobes moltíssimes persones que estan en el mateix punt que tu i que hi perden la vida. I sense haver-hi meritat aquest mort. Sense haver fet res per meritar aquesta mort. En arribant a Tanzània... Arribant a Tanzània, le programme des Nations Unies décide qu'il doit faire d'intervention en famille. El programa de Nacions Unides decideix que eh, entenen refugiats en unitats familiars. Moi, je suis seul, je de famille. I jo estic tot sol i no tinc família. Donc, pour comme puis faire quelque chose pour moi, De tal forma que perquè se pogués fer alguna cosa per jo era totalment impossible. J'eus de estar dans de refugiats. Vaig passar una setmana en els camps de refugiats sense haver oquin dispositiu per Sense tenir cap tipus de dispositiu eh, per cobrir-me a hora de dormir, de la pluja, de sa, des mal temps, manger, per menjar. Per menjar. Per les soins. Per, per cures medicals si era necessària. E tu se compe pale com deselema bàsic per l'aviment i de tot el que poguéssim parlar com a necessitats bàsiques eh, per, per sobreviure sec entret en de significar la guerra. És això una de cess parts que, que suposa significa una guerra. Pas que ja n'have jamais manqué a manjar. Perquè mai havia trobat a faltar po de menjar. Ja n'have jamais dormit a l'exterior. Mai havia dormit a l'exterior. exterior. Ja jamais manqué a ma família I mai havia trobat a faltar la meva família. Sans savoir qui he envi i quin plus en vi, sense saber qui estava viu i qui no estava viu. Una total. I és una desolació total. O quin person qui que s'aproixa de tu. Cap persona que se, que se pugui acostar a tu. Perquè tot el món ha de problemes. Perquè tothom se troba exactament en la mateixa situació que tu. La sola prioritat resta de sauver son am. I la sola prioritat és poder-te salvar. Per se qui se preocup de material moltent. I per tots aquells que se preocupen de', de, de, de, de lo material? Qui har tant de voitures, Que tenien tantes vehicles? Qui ha tant de maisons, Que tenien tantes cases com volien? I se tro en una situació ho tro in baix s'ha degent comp complicar poden arribar fins i tot aquestes persones a trobar-se en una situació on no poden ni trobar una tenda de campanya on dormir. Pour échapper encore cette guerre qui m'a suivi dans de réfugiés. Per escapar de la situació que, que jo vivia fin, també a dins aquest camp de refugiats. Où pour manger. Almenys per poder tenir de què menjar. jo fui les camp de refugiés. Vaig partir partits camps de refugiats fins que la capital de la Tanzània Dar fins a la capital de Tanzània Dar es Salaam sé a peuprès 1500 km està a uns 1500 km he onia arribé d'una manera miraculosa i hi vaig arribar d'una fers... forma miraculosa. On ne peut pas tout expliquer. És difícil explicar-ho tot. Més c'est très compliqué. <laughs> tu n'as pas l'argent, tu n'as rien pour payer, mais fer 1.500 quilômetres c'est difficile de comprendre. Fer 1.500 quilômetres sense res dins la butxaca, doncs pues ja m'ho podeu imaginar eh, a quina situació s'ha pot arribar. Soit tu montes dans un véhicule a quelques quilômetres on t'ha fet descendre. A veure, potser puges damunt un vehicle i algun quilòmetre te fan baixar perquè no tens amb què pagar-ho. I continues camina, so caminaràs. Un de I puges un tros amb un tren i tornes... Quina cançó podríem posar per reflexar... Jo crec que pot ser, podríem posar la ah, primera cançó que, que és una mica la que, que ell li ha servit per recordar la seva família i parla de, de reconeixement en aquest cas a sa mare. Eh, és una cançó dedicada a sa mare. Bé, pues pareix es que la l'escoltam i després continuem amb aquesta xarradeta. Mm -hmm. i l'onigua, i l'onigua, I se, se que... Quina cosa més guapa, no? Després de tant d'error, de, no? És el la... primer que m'ha vengut un poc en el cap. Perquè no fem una cosa? Perquè no mos expliqueu aquest projecte musical que és, d'on ha sortit? Suposo que també és uh, això, una manera d'expressar tots els sentiments i a part de sa lletra, que evidentment... Uh, tots d'alguna manera podem entendre i poden veure les reivindicacions sempre hi ha una part que és musical que ve de sentiments que, és que ve més en de dins i m'agradaria pues, que me comentessin una miqueta aquestes cançons que estem escoltant eh, doncs com han sortit i perquè trobo que estava més amb una gravació molt, molt interessant amb uns instruments molt macos i no sé, els músics també tenen molt bona pinta, explicau-vos una miqueta com, com ha anat això Il demande un peu d'expliquer le projet musical, comment ça, euh, est née cette idée euh, et un peu les objectifs de de cette euh, de ces chansons. Ok, le projet musical c'est l'une des activités de sensibilisation que nous faisons. Le projet musical est une des activités de sensibilisation que nous faisons après avoir de passar l'eta de dificultat liées a la guerra, com je l've dit on s'est engagé dans el món social. Perquè després d'ha de viscut tot el que he viscut euh, a, a través de sa, a, per molts de la guerra, com ja vos he explicat, després sa part meva va estat comprometre-me en sa part social. En 2005, on s'està acompanyant la delegació de BESF, ses amics són ainsi, Joan, Nenena, Marta i les altres, a Dar es -Salam. El 2005 mos vam trobar amb una part, part dels grups, penso que em vaig trobar estar aquí, en Joan, a Marta, Nenena, a Dar es -Salam. Et avec amb on vam continuar a, a treballar dans el cadre de la cooperació i també en el cadre de la sensibilització. I amb l'ONG VCF, Veïns Sense Fronteres, euh, vam continuar amb activitats de, de col·laboració. A Rwanda, al Burundi, al Congo, a Tanzània i a Espanya. A Burundi, al Congo, a Tanzània també aquí a Espanya et on a décidé que à part les conférences, à part les séminaires, à part les émissions radiodiffusées, les émissions télévisées com puissiezmetre no nomessatge dins CD. Hi van pensar que a part de les conferències, de seminaris, de missions que poguessin fer, hi havia un missatge que podíem vehicular a través de sa música. Vas cona qu pense que la música és un bon canal de la comunicació. Perquè vam pensar que sa música seria un bon canal de comunicació. Donque mô eh, moi, eh, eh nena, Magdalena <laughs> eh, <laughs> Cet any A Zanzibar On ha fet Le projecte de, de gravació de, de CD I és per això que jo amb la nena eh, Aquest any hem pogut fer sa gravació A Zanzibar eh, La concepció musical La letra C'est un treball partagat Sa concepció musical I sa lletra És un projecte comú Bref, c est, c est donc l'objectif en soi c'est de pouvoir atteindre totes les cibles o les persones qui seran interessées a nous aider dans la lutte eh? i és un poc un toc d'atenció a, a gent que podrà sumar-se a sa lluita i jo a lo millor hi podria afegir una idea que crec que és esparcar es de les cançons que combinen moltíssimes llengües. Hi ha cançons que tenen quirundi, eh, algunes paraules en lingala, en Mashi, que és la llengua materna d'en Justen, en francès, que és la llengua més parlada eh, en, en, com a llengua estrangera, tant al Congo com a, com a burundi, i algunes, alguns trossos en català i és una mica un reflex de sa diversitat en, sa que, en sa que creïm naltros perquè el món pensam que les fronteres han estat sempre imposades i que justament aquesta diversitat no és un problema sinó que és el que ens volen fer veure, que és un problema per eh, ocultar els problemes reals. I a més també és que per el que poc conec la realitat africana que no la conec pràcticament gens però sí que a nivell d'una de, miqueta d'estudis de, i això sí que és un tema molt interessant lo, lo de les llengües no? o sigui és un, un aprenentatge que realment Àfrica mos fa cap a altres de dir escoltau, eh, som molts que parlem de molta manera diferent però tenim una facilitat increïble per aprendre-les perquè ja des de fa molt de temps des de fa segles, mil·lenis Uh, és una realitat africana clar. i això m'apareix una cosa molt interessant també uh, a aprendre per tots no? o sigui, l'expansió d'aquestes realitats uh, apareixen increïbles i, i a més plasmar-les també amb, amb la realitat musical uh, apareix una, una estupenda idea la veritat. I justament el Congo que té més de 400 llengües ja, i que és. això no suposa un problema clar. per tant clar, clar, clar, clar. Uh, és, és una forma de, de conservar identitat de cada una de les mil cultures que existeixen i respecte respectant la diversitat, trobar una forma de comunicar-se sense que això signifiqui perdre una identitat, una identitat o una manera de ser i, i tal. Si vos pareix, fem una cosa. Uh, Fèiem un petit uh, break i fem uh, el bagul de Raül, que és una secció que tenim molt especial, que podreu escoltar uh, coses de fa uns quants anys i que hi ha alguna coseta que millor també vos interessarà o vos agradarà. Perfecte. Vale? Vos pareix bé? Perfecte. Bé, idò, si un cas, uh, anirem posant un temilla i llavors anirem xerrant Y una vez más, en el baúl de Raúl, hemos empezado con el grupo Los Bombarderos, un grupo de aquí, local, local nacional, con la canción Don't stone, eh, Don't stone Me Now, eh, sacado del disco de Monster dance hall Favorites, volumen 2. Después hemos pasado con el grupo americano Descendants, con la canción Christmas Vacation, editado en el año 88 del disco Hall Raker, Raker Live, un gran disco, y después hemos pasado a un grupo de Sudáfrica llamado Lick the Booking of, of Tones, con la canción Roll the Dice, que es un grupo sudafricano surgido a mitad del 94, cuando cuatro amigos deciden probar suerte en la música tras agenciarse algunos instrumentos y han debido las fuentes al punk rock, pero añadiendo grandes dosis de ska y hardcore, en líneas de bandas como la 80 o The Stan Jake o bueno, sí, del Stan Jake eh, bueno, esta fecha, afecta la fecha porque este disco es un, un recopilatorio de, de, de diferentes bandas de ska rock steady y ymento porque ahí hay ahí un par de autores de Musicamento, que es la música principal que salió en Jamaica, pues editó este disco en el 2001, o sea que hasta la fecha del 2001 tienen cinco discos, seguramente que si buscáis en, en YouTube o en Google y tal, seguramente que encontraréis que esta gente habrá hecho algo más por, por entonces. Ahora para acabar, eh, terminaremos con... Sí, sí, me gusta más me gusta más acabar con un grupo que vi hace poco este verano en, en Magaluf no me gusta mucho Magaluf, pero bueno fuimos allí al, al hotel que hacen conciertos y trajeron a un grupo que en la época de los finales del 70 principios del 80, grupo Madness pues dieron mucho furor, tanto en Inglaterra como en el resto de Europa y del y, y bueno, y parte del mundo pondremos la canción del disco Man man Nomad eh, Whitehead Let's Let Como he visto que me queda un poco más de tiempo pondremos un disco o dos más según como vea como al tiempo pondremos la canción del disco la gran mentira del rock and roll de los spistols que vamos me gusta bastante todo el disco pero esta canción es muy peculiar la versión que hace el simbicius de la canción de diferente de bueno de ponca frank Sinatra que también la cantó en su tiempo elvis Presley, hasta la cantó nina hagen pero vamos la de Se la de vi que quedó bastante bien en la canción mauwei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 terminar pondremos un, una canción del grupo debert de un disco que se llama punk rap and live volumen 3 y la canción será more age es una canción en directo y espero que os guste este este esta despedida és aquesta secció de Beu de Raül eh, anant cap al final del programa i eh, volíem encara posar alguna també més que a més l'han guardada especialment pel final i m'agradaria saber una miqueta què aquesta cançó que ens diu que ens aporta i per què l'hem posada a quin és bé que mos expliques una miqueta o com mos expliqueu una miqueta per què bé, la cançó seria Xemino i Xemino vol dir caminem i a mi m'agradaria que fos en Justin, que expliques una mica el sentit d'aquesta cançó i és subject subjectiu d'aquesta cançó. Uh, cette chanson s'appelle North Seeds, perquè el nord és el sud, et nous sommes les mêmes, i nous devons fer les efforts communs per poder fer tomber les grans eh, qui creen la crisi, qui creen les guerres, que en Europa és la crisi econòmica, en l'Àfrica és la crisi de guerra, doncs tenim un interès comú per poder sortir-nos ensemble. Diu que la cançó és una crida al nord i al sud, perquè el cap i a la fi som els mateixos uns i altres, i que eh, hem de fer esforços comuns per poder arribar a fer tombar el que ell diu els grans, Uh, perquè tanmateix a Europa uh, patim les uh, conseqüències de la manada crisi econòmica i uh, al sud se pateixen les guerres. I per tant és treballar uh, unint esforços per poder construir junts un món millor. A més també suposo que uh, tots sabeu que que la crisi econòmica, les crisis de guerra tot van unides, eh, per això també tots som els mateixos i, i nord-sud estem en el mateix vaixell no? eh, eh, aquests eh, que moltes vegades creen les crisis econòmiques com moltes hores dit, eh, són les que han creat i han provocat les crisis de, de guerra ses, aquests, eh, aquests conflictes i a més se n'han aprofitat perquè eh, moltes vegades tot això suposa eh, mercat eh, mercat d'armes mercat de de matèries primes eh, que després consumim aquí també i, i bé, és tot una implicació global eh, i per tant una, no només bé, una mateixa lluita i per tant també bé, que a cap i a la fi tots estem en, a, en, aquesta, en aquest vaixell i, i, re, i hem de respondre tots per igual. Bueno, tot... És que jo crec que justament eh, ell viu a uns dels països eh, allà on han estat més víctimes d'això Precisament perquè tenguem tantes matèries primeres, eh, és de gran interès de, de l'oquella nòmenes grans que hi hagui guerres, perquè clar, mentre uns se baraen els altres, és més fàcil robar. I, i mentre robes, és més difícil que te posin problemes si els altres estan preocupats per sobreviure. Clar, aquesta és la gran arma de les multinacionals i de les grans poders per controlar un poble i per fer-los creure que damunt després són els mateixos els que van a reconstruir els país que aquells mateixos han destruït. Per tant, és una gran contradicció eh, de les que són víctimes les persones de, des poble. Mm, sí, no, la cosa... Sí, sí, és ben veixis. així. Doncs bé, uh, si vos parar ja aquesta última cançó, Xemínó, i amb això ens despedim de vosaltres. Moltes gràcies per venir. Et suport també des que esteu out of micro. <ríe> I ens veurem ens sentirem la setmana propera un nou programa de 1984. Sabeu que ens podeu escoltar aquí Tito i Eta. també ens podeu escoltar a través de Radio 77 i també a CFM, a, a Radio Bronca. Moltes gràcies. Moltes bueno, gràcies. Sí, sí, amb so. el Grupo Sudor, Espanyol Infactil i el debut del Grupo Barbària. Eh, Començarà, me pareix, que és sobre les 6, 7 i mitja, perquè serà gaire a la tarda perquè després una festa rave o... A veure me pareix. No I no sé. I deia a Santa Maria, retorno de, de la gent que està ara en gira sí. i tampoc hi podran faltar. just say